Allahumma sallimna wa sallim dinana wala taslib waqt an naz'a imanana wala tusallit aleina bidhunubina man la yakhafuk wala yarhamuna Fa ndëruar musliman Muaj Ramazanit mbaroj E gjithë bota islame sotë të feston fitër bajramin. Ta shë është bon lejt me kuptua ku ka bajram e ku s'ka, por e rësye se mjetët e informimit janë të zhvillume. Në më thanë dje e panë për mes satelitave që bota islame tërë sotë është bajramin. Allahu e bashkoft kët ymet. Rrëz Kur'anit famlart. E bashkoft kët ymet rreth fjalës së Muhamedit Mustafas alayhi salatu wassalam. Çe të gjithë të adhurojnë vetëm një Allah e mos të i bëjnë por ta shirk apo rival në adhurim. Fillimisht pasi që jemi në këtë ditë të mbarë, ku një miljardë e gjysë apo dhe ma tëjë për musliman në tërë ruzullin të kësorë, sot e kanë adresën Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Këtë ashtë Allahu Gjellë Gjellaluhu -Gjell -Gjell që edhe na në të njëjtën rrugë me qënë, Velhamdulillah Allahin e odhëzoft neve Edhe jo odhëzoft gjithë i metin Muhammed Alehi salatu wasalam Pra ndaj të ndëruar mësliman filim isht Dhe të legëj një prej Haditheve të pejgamberit Salallahu aleyhi wasalam I cili ka të bëjnë Me një madhështi të madhe të këti dinit e ka të bajnë me bajramin fitër bajramin ku hadithin e transmiton Ibni Abasi radiallahu anhu dhe thët i dhe kane jomul fitri kër të bahat dita e fitër bajramit sët ha batotil me la i ketu ilel ard zbresin me lekt prej qëllit në tokë quluna fiqumuna ala afwahis sukak zbresin meleçt në tok dhe në cilën dhe në secilen rrugë dhe rrugic çndrojn thoha se në mëzot të lart që e ndëgjojnë të gjitha krijesat përveç njeriu duke ndëgjon thirrjen e ty në edhe xjinnet pra bota njerëzore dhe ajo gjinore që thirrje nuk e ndejon ato thrasin isma'uhu jami'u man khalaq Allah illa al-jinna wal-ins çka thoin ya ummat muhammed o ummeti muhammedit o xhruju ila rabbin kerim çon udhlni per ne namaz Tek Allahu juj, Allahu ku po ju thret Jotil gjezil Sepse po jep shumë Allahu për këtë dit O jadë firud dhen bel adhim Edhe po e falë gjunahin e madh Fejda berezu ila musallahum E kur të mërin i metin e faltore të ty në aty ku do po të falin namazin Je kulu Allahu Azza wa Gjellali Melaiketi, ju thot Allahu Gjelle Gjellaluhu melekve të vetë, ja Melaiketi ma Gjezaul Ejiri i dhe amila amela. Oj Melaqet e mija, qëfar është pagesa e atyre që e krynë punën fundë që ka kërkojnë, Fejekulun me lachet thojnë, Ilahuna vësejiduna, O Zotion, o i madrish bion. Antua fiehu e gjera, A talipin sot tje u japish pagesen. Njëri u kre krynë punën e ditës në këshkam shkalip, hakin pagesen. Kur kur kryen java në pamujin bash rregullat që kanë dhenumi njerëzimit, kur ky et muri e lirë në fund mujit, pagesën. Prandaj ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, puntorit duhet të i bëhet pagesat e hipot aku kur e kryen punën, para se të i, i, i thahet gjersa e ballit. Melet di thënë Arabi, ata tash presin të marin hakin e tyne, fejekull, Allahu ju thët melekve, inni ush hidukum, oj melek e mia, une juve ju kam për dëshmitar, ispat, anni katë gjallë të thevabahum, jo kambo se vapin e tyne, minë si jamihim, ma e gjerimin që kanë bënë, vaki jamihim dhe me namazin që kanë falë, Aridhai wa maghfirati. Çfarë problem për ta? Unë jam razi me ta. Jemi kënaqur ndaj ty ne. Një edhe ju fali gabimet unatunë. Ensarifu ghafuran lakum. Shkoni tash se i keni gjunahet e falura. Allah i nafal gjunahet ya Rabb. Prandaj të nderuar musliman tash e deri në kohën e namazit të Bajramit do ta shfrytëzojmë me këshilla dhe nasihatë Allahu xhallal xjalali u na msonft më mar këto këshilla nasihatë e më i praktiku më i praktikue në jetën tonë Aton që dje e patëm haram këtë vëqt me e pi të shkemi halal. Subhan Allah, kësabah i mir me fal namazin e sabahit. Kësabah i mir që këthon për e gëmbejri sallallahu alaihi wa sallam ku shifalë dy namazet e kohës e territ të erta, është fjala për namazin e sabahit, edhe për namazin e jacis që shkohet në përterrë në gjami, pash i bëjt akon gjenet live. Allah i nabonf të gjithë dhe prej gjenet live. Sot shka dhe të folim me juve gjatë kësaj kohë që është e gjatë, rëndësi për sëri do t'i apim thyrjes në islam thyrjes në islam fjallë të cilën për e përdorim ka njëher davetit apo predikimit të fjallës a Allahot me e predikua, me e kalzu, me e mëzu, tjetërkuj për arsye se muslimant E kanë lonë pasdore thyrjen në rrugë të zotit, e kimi lonë pasdore. Nësaba i thëjmë e vladëve tonë, shkoni mulle në shkollë, mulle në punë, mulle në dyqanë. Kretë këto gjona i kemi, për shkollë kretë, edhe i qobani që hiqë s'ka shkollë, edhe i je bëzorë e si kletë e vladit vetë me shkollua. Përshemull baba jemë s'ka bon shkollë iqë, mirë për muëm ka donë si kletë më më shkollua. Edhe baba jati, edhe baba jati, si cili për shkolli ka donë zorë, mashallah. Edhe në nëtë tona që shtu edhe pse skandit, do më thonë shkollë s'kan pas. Për ashtu edhe për punë kretë, qovë punë se duhet me hangërë orën të gjit telefonat më bën atrazuar prej kohë për kohën e punës, e një një tjetrin më trazua e kret edhe për punë po apo për hapjen e dyqanit. Ajo është nisi se ajo veç kryesor angazhim po. Mirë, a ka angazhim e Mëmeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aya mita angëshuom çë nia sikur ti, identik sikur ti, s'po vjen namaz. A mas bajramit, vjenë me bo bajram me ty. Kishit bohë dhe pak mumleth, bohë një mirë, edhe pak, e cdi edhe pak për para që është, u Sicili edhe nga pak për para. Hajde edhe pak për para, për sti. Levizni të gjithë nga pak, bohat edhe pak vend masë. që vlejnë edhe për në Balkan, kini vend edhe në Balkan, se kretë sunhini që tu tash, kushtë vjene tash shkonjë edhe në Balkan, i drejtoni ju atje për Balkan, në që kënë se nëllë ka vend e ndë. Pra, këta angazhim, që e bajmë për punë, për shkollë, për hapjet dyqonit, a e bajmë këta angazhim edhe për thyrje në islam, për davet, Do me thonë ti o musliman që ka ardhë sot me e falë namazin, e ke falë sabahin e ke ardhë me e falë bajramin. A kemi edhe plotë si kurna që s'ka në ardhë iqë? Ja edhe plotë, por Kosova 5% dalin me e falë namazin e bajramit. Kjo ju që dit juve. 5%? E në do të 5%? Nuk ka ma shumë për bajramit. Kë janë tërë tërë popullata, këmë i meti Muhammed s.a.s. Që për bajram është sënit, është sënit, është regull e fezë të anë, sënit në i themë gjuhën e fezë, është regull me dalë për bajram, me burra, me gra, me fmi, e mërë në mëment, ju lejohët për bajram pjesmarje, ju lejohët për bajram pjesmarje, edhe femneve të cilat nuk janë të pastre me mujore, apo të posalin duratë. Vetëm e vetëm me marë pjesë në gëzimin e gjithë i metit Muhammed sallallahu aleyhi gësallam. Prandej, si kur nasë sot këtu, edhe sa jenë të ufjetë në përshpia? Edhe plot, edhe plot, edhe plot. Eta është, nasë që jemi këtu, a jemi në gjendje me ju folë, një fjallë dhe aty në të tjerve, që bile në këtë bajramë si një konë, Bile edhe dy muje dhe ditat tjetri në kemi Inshallahu ta'ala Qysh në me naudhim të dhe ata Qysh me hup këtë sevapin e bajramit E ndëgjuhet aditin e pejgamberit Salallahu aleyhi vësallam Qe po zbrit karmelacet Në përkret rrugët dhe rrugicat e tokës Në përkret rrugët dhe rrugicat e tokës Me qenë dëshmitarë për njerëzit, për muslimant, të qëjlët thejnë, la ilahe ilallah, Muhammedur Resulullah, se Allah i do t'ja u falj gabimet e t'yne, dhe Allah i do t'jet i knaqër ndaj t'yne. Ty o muslimant, a ki që vetëm ty Allah i me t'i falj gjunatet, apo dhe t'jerve? Apo mos pëtë mëson shëjtani me thonë, se kam indigjuë kësi rastet, sidë mos nga që paka shumë levizim me ketë i metë, Në thot dikush neve ai xh, shka ne kam pa në xhamin masteje. Ç'u thonë? Kan pesho në rresh masteje. Ej, ai shka ka von, shka ka von pesho aty. Robi kret shka ka von, shka ka von kur thot la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Shka ka pesh kjo fjalë? Ka thon Resulullah sallallahu alaihi wasallam Dite në kiametit i thotë Allahu gjallë gjelalu hu robit O robi jam A përshet dosjet e gjunaheve sa ke ban Kur pa i këshirë shka me këshirë Ato ka në mlua horizontin Tër horizontin së përshet jetër sentë përveç dosjet e gjunaheve dveta Allahu përshet dosjet e gjunaheve dveta Allahu përshet dosjet e gjunaheve dveta Kërë këthonë, la ilahe illallah, e robë i po habitet, shka mundet me bëkje fjalë, kërë del fjala la ilahe illallah, në tjetërë non, kretë ato i hupët. Për është si dhe se, fjala la ilahe illallah, e ka kuptimin, Allahun e adhurojmë me meritë. Allahu adhurohet me meritë. E tjera gjona, tjera gjona kretë bjen poshtë, para fjalës la ilaha illa allah muhammedur rasulullah para të sugjë kjo fjalë është çelësi i xhenetit çelësi i xhenetit ka thonë rasulullahi sallallahu alaihi wasallam men qala la ilaha illa allah khalisan sadika kush e thot këtë fjalë la ilaha illa allah sinqerisht për allah xhellal xelalu i pasër në njetë, me njetë të mirë prej zemrës të i të të la ilaha ilallah dhe khelel gjenne, ka mehin e gjennet. Rëndajt rënsmetohet në historinë tonë islamë, se një prej njerëzët mirë, një prej njerëzëve të mirë, i cili ka qenë me emën e bujezid e buztami, ka jetuën e basëra të Irakut, Mas namazit sabahit të ditën e dhjelë, si sot, mas namazit sabahit këra në gjumë, më fjetë, i ka artë me leku në gjumë, ka thonë, O, Robi Zotit, qohë, qohë edhe me rabdesë, edhe shko në të krishteret në kishë, Qo mërë abdes edhe shko të krishterët në kishë. Ashtë qua, ka mërë abdes edhe ka shku të krishterët në kishë. Për arsë ju e se, krishterët të dilën e kanë meshen. Një kësha lutë krejtëve gjepë telefonat, më bjullëni, mësnaj shqetësoni gjëmatin, më bjullëni, gjepë telefonit, zaja frimën sëtë, edhe një ore qelish, masit dalish për prej bajramëtë qohë dhe shkohë tje, se sot, se beb punve tuat mira, se beb sinceritetit tanë, se beb sjeljeve të mira, se beb devotëshmeris tanë, se beb, se beb, se beb, sot ti për mes teje, Allahu do të krioj gjëra të habitshme, mahniçme, qëditshme, qohë të bujezi dhe lë bëstami, edhe shkohën, Hinë ndërë të kishës Në basra Kër hinë atje Gjëmati ploë, për dëgjojnë Popin e ty një që ka përflit Kër është popin Prej faltores vetë që hinë E bojezidil bëstami U blokua Gjëmati meten shabo. I tha A për del për i që ty hit A për qesim Dekon A unë prej këtu hitë nuk kam medal Pa u kry ajo që ka ka bon zoti emër të unë Të është një njeri që shtun përëfuzon që ka që këllaj para një popullit madh Para një gjematit madh A për derë thapi këtu hitë edhe një herë Apo po dalish në katër vetë Në katër vetë kur dalish mos këdhehesh kërkund Mani në mendë Kur t'ju bari në katër vetë mos këdheheni ka prapa E dini kush jo në ta katër vetë Me lesë Apo në tabut Tha, Apo këdhehesh Apo dalish Apo po dalish me katër vetë pëqetuhit Se vëllahi pa bonzot jemër pëqetuhit Unë jo me dalë asë me katër asë me katërdet Ta ani pra Xhamati po më. Kimë mu përgjigjur për çdo pyetje që kam me të bë, kimë mu përgjigjur me çdo pyetje që kam me të bë edhe me argument, me më mu përgjigjesh. E jo ofialet e tua ç'i dush në pallandësh ç'e shtu. Ç'do argument tuaj pipette. Tha kush është një ç'i pranon dy? Sa Allahu është një, nuk pranon dy. Kulhu wallahu Ehad Hypni në balkon vlazën Se balkonin e kini zbrazët Shkoni për balkon Balkon i qelesht Ju që i një të shkallët e balkonit Tregon ju ka me më shku Mësë të intervenoj ju në të shpiktuit Në përmi gjëmatë së nulën Në balkonin zbrazët Tha kushën është dy Që së pranon tre Tha jë nëta edhe dita Të tret s'ka Më njërë a jetin kuranor prej surës e sëra. Kushen tre që spranën katër. Kushen katër spranën pënsë, kushen pënsë, kushen njëzët e pënsë, spranën njëzët e gjashtë. Inshallah, këtë rast kini me ndëgjohet dhe ri gjumakur, të marë se njërë e kom treguem, janë të interesuar tjërët dhe njërë me ditë, dhe e rinë të rinë të rinë të fytje shkonë, edhe e më barënë. Gjithë e më argumentë. Kushtë janë 5 e që së pranon 6 e kushtë janë 7 që së pranon 8 e 5 e 5 vakët namazet, 6 skemje, 6 janë për 6 ditë Allah i ka kryu e gjitha kryesat, 7, tjo, 7 ditë janë tjavës, 8 janë e kështu më radhë, 8, 8 janë me lachët që e barin, arshin Allah u ditën e kja metjit e kështu më radhë. Metën gjëmati patikst, au shka u bakë. Ta shaj prej atjehjit e bojezidi për e pyyt këtu popin. A banë edhe unë e ty një pyytje me të banë? Ta shë kameta po a jokë, së përdi shka me thonë, gjëma të reaguën, ta që shëtë, të të të rilë dhe të pyytje e banë, të ka përgjeqë, cakon pakon. Ta shë ty një pyytje për të banë? Kjo në nëshmim ti, ti utheqë si janë sa kush është Chelsi i Xhenetit. Pora spodagon tash çish më thon, tek më thon. Jemați reagoi tha, "O papajon, o popion." Përgjigjiu tha se na ty të mbrojm. Përgjigjiu se na ty të mbrojm, mos e tut. Sa Chelsi i Xhenetit e bujezi është fjala e Elaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kreta e joma tani la illa illa Allah Muhammadur Rasulullah. A do shkoj. Cjo që fjala për të cilën jemi tu luftuar, nuk po luftojmë për marksizëm, por enverizëm, për flamur që na ndrruan, më dash të pët ndrrin, na i bën me shtatë ylla, me tetë ylla. Nuk jemi ata që e mbrajmë, si ku që po këjtajnë halki. Se flamurio është vizatim. Në të bashkohën gjithë trojët tonë, në i androjmë. Në rohet. Së samë qësë në rohet. E dini Allahut të ndrohet. Fitrët Allahi lëti fëtërën nësë alëja. Lat e bdile li khenkilla. A i nuk në rohet. Kretë, kretë që desin fundë të i thejnë, kuçkejnë përmje, me dine me imon, me dine me imon, me dine me imon, me dine me imon, a ndihet dëkur të thonë, me flamurë me kombe, me flamurë me kombe, me flamurë me kombe, a kini ni, pëse, se në akiret në gjennet nuk dilët si nacionalistë, por dilët si adhurusi, Allahu të gjëllë gjëllë aluhu, Allahu të gjëllë gjëllë aluhu në falt imanin dë në dynja, e në shaldat dëshmi para madhënisa Allahot Gjellë Gjellalu, Allahin e shpëtoft me imanin tonë në vërë, kur dhe të him në gropën e cila është zgafelë prej zgafelave të gjëhnemit, apo është kopshtë prej kopshtëve të gjëhnetit. Allahin e i boftë kopshtë prej kopshtëve të gjëhnetit. Allahumë amin. Që këtë dërë, këtë halë, këtë gajle kemi, thyrjenë, A jenë gjëndhje me e thyrë gruën të ndër për namaz. <tohim> me e thonë që gruën falë e sabahin, së ki me vdek me gjithë mu. <tohim> me e thyrë gruën të, mësë pari gruën me e thyrë në namazë, Je veç me e thyrë gruën për pazar. A edhe shkem blejmë në bënaf, nabja, po në lëkos, në tregë për namazë, a ke thyrë? A po kelonë, sa ba ke dalë që ashtu në ty unë, për shkejmë u falët, ju the e qafën flinë. A i ke ba davet, thyrje, fjallën e Allahut, a i a ke predikua gruës të ndër? Kemi punë me gruën, më sëparë. Se si të mreqet në familje, burri dhe gruja, pështoj familja. Pështoj me izëm të Allahot Gjellë Gjellaluhu. Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an, pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, qëllis salavat për pejgamberin kretët. Allahumma salli ala sejidina vë nëbina Muhammed, Allahu Jelle Jelaluhu Muhammedit alaihi salatu wassalam, paythatm, Quran, wa salam pëjthët në Kur'an wa endhir ashire të kel akrebin mësë pari predikoja këtë fjalët Allahu Jelle Jelaluhu familje stande të afërt përëndej davet i thyrja e par ku jë bo mësë i kart shpalja Muhammedit salallahu alaihi salam mësë i kart shpalja mësë pari është bo davet thyrja gruës vetë natija s radii allahun anha ka peigamberi prej shpellës pas portit e gruaja ka kaluar ky dini islam prej muhammed mustafas nje si mashkull mandejte gruaja si theman 2 dhe te i treti ka kaluar te robi bilal habeshia mandejte fmia talia ubon Në bashkull me burr Mehmet Mustafa ja, me gruaja Hatidja, me fëmijë shtatëvjeçar, gjashtëvjeçar, Alia dhe me robër Bilal Habeshia. Qelula e parë e dinjit Islam, po fillon prej Muhamedit Mustafa sallallahu aleyhi وسalam te gruaja. Prandaj duhet të pas kujdes me do bon Davet thirrje më së pari gruan. Dhe si të nreq është ti me gjithë gruan, a ka qare fëmijit pa nreq, nuk kanë qare sepse babën edhe nonën për e shohin duke boj badet Për e shohin fjallet e miran me zveti, pja unë dëgjojnë, pja unë dëgjojnë sjallet e miran me zveti Pja unë dëgjojnë fjallet që për i urdnon e vladin kathajri, nuk për i thon pini dohan, nuk për i thot pini alkohol, nuk për i thot vjithni, mirëni me hajni e kështu më radhë që kjo dinit Allah i të ndim ofët me familjen tonë dhe jara bi të ndëruar mësliman daveti apo thyrja në islam është të imeti janë të populli janë ka minusa na kemi të gjithë minusa ho gjallarët një herë mëzbari kemi minusa të cilet të cilet për e bartim bile titullin amnim për e bartim për e dikuste fesë islamë Titullin, po e bartim E tash, apo punojmë si predikus të ves islama ajo Apo po e bartim titullin na Emrin e kemi të kjo Shërptor e të fjales a Allahut E shpër shërbejmë dinin Apo e shërbejmë dinin e Allahut ajo Apo e dukojmë e vlatë të ju E trit ju, e juve, e vetin, e popullin e... Apo vrapojmë, apo e cimë për këtë din Apo vrapojmë, apo e cimë për këtë din jeni pik pyetje. Mandej institucionet tona të bashkisë islame 2. Mandej institucionet e çetit shtetit, i cili është shtet i formuar me neve. Përbërdja, përbërdja e shtetit Kosovës jeni ju. Elementet e këtij shteti jemi ne. Institucionet tona apo neun ndëreni ndër karakterin dhe predikimin dhe besimin e ri e e pastër jo me besimet kota. Pin dëgjojmë, në Hajmalia po jeton populli jonë. Me fall, o sa na vijnë te shtëpia, më thon, a çesis ti? Çka më çe titon? Më i fol njerit smont për gjërat metafizike të mshëfta. Me radikanton. Ose, kemi ndëgjuhet, të në thonë, a bëjnësht thon, ti, a bëjnësht edhe që të fjallë, a bëjnësht ti, shka bëjnësht? Si hirë a bëjnësht fjallë ashtë, a qesish falë edhe a bëjnësht si hirë, a mështrejsh, mi mështru poplin, e poplin janë injerant, gjahil, se ledzim ka pakë, qytetarë dhe që zënë pak në porgjësi, nuk jam i popullit Lëximit, shkojnë burdushave e durdushave, ju besojnë me Hajmalia. Farshani Allah tim ka fal. Kush e ruan imanin e pastër, mos më u besu fallxive të sirbasve. Kush janë ata që e ruajn imanin? Po fallxiva nëpër qytet e nëpër kështon, e vorrave e tyrbeve shkojnë e ju besojnë e ju bën sejdë. Kush ka merruit të dinë Nëse ju nuk interesoni për këtë dim. Se një popull kur ka besimin e mirë dhe të pastër, është shteti i mirë dhe i pastër. Një popull që s'ka ajni, që s'ka korrupsion, që s'merret me alkool, as me drogë, as me tregtimin e çënjeve shtazarake, njerëzore që po i thojnë, as me drogë, as me alkool, as me vllavrasje, as me haram. Ajo është shtet e çdo automotor. Ajo është një çeveriçe, mashallah, et smart. Allah i na ju zëft parët tona të mramit ton. Sonë amin me plot gojen. Allah i na ju zëft parët tona të mramit ton. Allah i na ju zëft neve. Allah i me neve ju zëft të tjera ti O Rabbul Elamin. Allah i na ju zëft prindet ton. Allah i na ju zëft grat tona. Allah i na ju zëft evlat ton. Allah i në e uvëzoft vlazën dhe motrat tona Allah i në e uvëzoft farëfisi në akraban ton Allah i e uvëzoft gjithë i metin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam Predikimi i fjale se Allahut ashtë në munges ka minus Kërse me e predikua fjale në Allahut ashtë pune madhe ashtë pune madhe sepse ashtë në rol që ti ke hinat loj, ti ta çoj loj, ajo nuk ka loj, është një rol që ke hinë në lojën e profetnisë. Pejgamberi Lek, sepse kret pejgambert janë më të dashur të Allahut janë pejgambert. Kret pejgambert e kanë predikuar fenë që Allah ia u ka shpall. E ti si të hinsh më predikue, ti ke hinë valle me, me pejgambert. Alehimu salatu e salam, e Allahut ndihmoft, e mësëmush, më pak, më pak, mësëmush iqë të kërkush me predikua të familia jote, mundësh me predikua, me i thonë, oj vladihem, duhet me respektu babë nënë, oj vladihem, duhet me falë në manzë, oj vladihem, duhet me shku në gjamië, O vlladi jam me plot gojen po them, duhet me dashë edhe hoxhën. O vlladi jam, duhet me ndjek rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O vlladi jam, duhet me bë bismillah kur të haj bukë, e me dorë të larmë, e me dorë të djat. Me dorë të larmë, çdash kur u shpall, kur u shpall grip i derrave, që u ra grip i derrave po teshin, i ka kap grip i fort, që u shpall kë grip Prosend me la duar 7 herë në ditë. Aha. 7 herë me la. E na sa herë që më thon? Ju më paqna që më thon. Jo më sa më pa, pes namazë që më na. Në jo vetë duar në edhe kohët me la edhe ftyrat, edhe gojën, edhe hundën, edhe veshët, edhe krihet, si ata në mjekësi, kur hinë në operacionë, në këfaqë, që shindajnë deri këtë e është i ndërë, za pika përëmimi më zglojë, mjekëve. Në deri këtu abdesin. Edhe komët, pensë herë. Edhe në hangështë edhe tri herë bukë, sa herë përbëjmë? Në pja ka përcema atyna. Në qësa vjetë e kemi këta detë? Qësa, qësa vjetë këta detë e kemi n Në 1430, oho, a në ka për neve gripi derreve? Më së boni mara ka jo, palavra është. Në mjekësi, kush ka mjekële ta dhije që i palavra angipi derreve? Këtë farmacijat e dynja nësë më pangut, ashtë në internet, për e lezaj një dit, fabrike në bargave në Amerike kanë denuët 3 miljardë dolarë, se falsë ke qitë bargën e për dynja. Allah e pa shtofti Mëtin Muhammed sallallahu alejhi wasallam na pa shtoftë dhe ne, ya ja, Rabbul Alamin. Kjo dini jon te cilin Allahu na ka nderuar, alhamdulillahirabbil alamin. Pra predikimi. Fjalën e të kemi te predikimi, te përcjellja e fjalës Allahut te pejgamberit te popullit, çdo kemi fjalën. Se zori më i madh është se tu Unë e keshë në Zvicër gjatë këti mujtë Ramazanit, e që të rikë që 4 ditë që e rrë. Viti në kaluar një prift për e qytetit Lokarno, kantonit italian në Zvicër, kushe një pak popujt në për Evropë që shvjetojnë, Në vitin e kaluar në çoj sallanin e kishës për më bën ftorin e terrvin e autoparking-in e akşam në baninë në der të madh. Etjetri afër litestajnit, një prit në qytetin Bux, ky krye prit në Buxit. Ne ka shua me fal, jo mua, se un larg be aty tim kanë 250 km vjet Javrëshën Populatës tonë, gërbedzive tonë, Salonin e kishës, Salonin e kishës, Salonin sportiv, Sportit, që kanë kishët, Kishët kanë kushtë shumë të mërkëllush me jashtë, Inshallah dhe neve, Allah i në ebë kushtët me pasë gjamia janë, Salonin e sportit. Islami i ka gjithas e ndët, Muzharoni. Edhe, Me falë Bajramin, për dhe ju thëtë krië prifti muslimanve, ju, mësë paguni me qira tash për Bajram, kështë e kompallë salanin si vjetë, të kini salanin sportive, salën sportive, me autoparkinjë me kretë, kini ardhë në gërbetë, mësë hargjoni pare këtë krië prifti. Në të ashtë të vlaslit mu vjetë më kalzuan, të i lëkar në zvetë mora pjesë në salën sportive, E të si vjetë, këmë bërë njëtë prej vjetës, si të shkojë si vjetë, e më këmë quë ka një dhuratë simbolike Kosovën, harten e Kosovës me kristale të trepqës, ka një dhuratë simbolike, për arsye se mi kanë dërua bashkat dëtare të mi, edhe unë dashta me o bonë ka një dhuratë, e mora tërmin dy ditë njëherë të njëni, njëherë të qetri, i vizitova, bonë lafën dretë për shdretë me për këthysë të E ju erdhi shumë nder të që i kam respektuar. Xhilio Qarnës, i cili edhe më dha Injilin e Johanit Italiste, e këmbrutë shpia, sa imami më bë vizit prej Kosovës, prej Prizrenit, tërëta të dy vjeçar. Ato maja mban meshën e kishës të është në mujnë edhe të kam më dalë në penzine, më shën të dhe të, të, të dy vjeqare, për edhikusi festyne, për thëtë imami me mbo vizit për e Kosovës, o, oh, bene, bene, ku bëndi s'kam falenderoj këtë do fjallë. E për këtëj si mi për këtëjnëte, thështë o zëtë një prifti, ju kujtoni që hazreti isën e kini t'jujin, Jezukrishtin, Po, sa i në ju pjestar taj, jemi aqe dhe na. Peygambert, gjithë jenë vlazen nga një kandil, dalin, por nga shumë nëna, qështu, kom spjegu ju, vë qështu. El enbia u ikhë huatun, min u -um mehatin shëtta. Adistë pejgambert, pejgambert, jenë vlazer nga shumë nëna. E ju i një një një qëtu, du një mundallë edhe një të një qëtër, masë qëti, qëtu. E pejgamber, ju që shë besoni isën, edhe në e besajnë, pejgamberi Allahut, thash, i biri Merjemit, thaj jë, thaj i biri Marijës, thash, po, i biri Marijës, ju i thoni Marijë, në e thajnë, thash, Merjemit. Ashtu ashtu. E mora italisht Kur'anin që e kishtë përra veti, e lexova italishtën ja çilat e suratul baqara në fund ajetin që e lexova për Saban Amanc këtu. Amran rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Atë thotë, "Lan ferquu baina ahadin min rusuli." Ti vallahi na s'e diim çka thotë. Na, ju s'e dini. Thotë, "Na nuk i dam pejgambert kanjo kanjo. Të gjithë i besojmë." A ju kujtohet kur keda msuote Hoxhat vexhël? Tërë që u në këmsu në të rëzmahalë të rëhmët lija mëllaraifih, në më tëhejke Amentu billahi, Allaha i nëndëm, vë melai ketihi, melek lërë i nëndëm, vë kutubihi, kitab lërë i nëndëm, vë rusulihi, pejgamber lërë i nëndëm. Tërë që mësojshëm, më në tështë në iërë shëmë që ka përbohim vëjë, për ta është për kuptejë, për pak e këmsuva. Në besëjmë Allahut, mellateve, librave dhe Fash na kushte kemi ju besuar të gjithë dhe prej Isës e deri te Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem se Muhamedi është halli i fundit që e mbyll halkën profetnisë prej Adamit deri te Muhammed Mustafa jallallahu alejhi dhe sellem lejo fash zotëni me fjalët e tua ti lexo me gojen tënde me tonde, e mori italisht e lexoja në knina je keni smëqajt edhe ju më i puth duart se kam lejuar Kur kemi dalë, më ka përshëndet, për qafe shumë, më ka pothë në dy facet edhe në balë. Dite mërkure ka qenë, më më thanë këtë mërkure bëha në dy javë, të nesër mënë si rezultati kësaj vizite e ka agjerua ditën e ejte, i ka ledzuhë dhe të facet Kuranit dhe i ka bon vizitën në spital dhe të pleqë. E kalip për e ati për këthusit që e kom pasu në afërë aty ka qenë, kalip për e ti me i të regu kur është iftari dë bëjnë iftarë bashkë me juvë. O musliman, ti adin kushjejë. O musliman, bilen fund harrovat të regoj, i kom bo ftes që tjetë në mësafiriimi personalë. Edhe më ka dhënë fjallën që inëshallah dhëtë vi të vizitojë Kosovë. O musliman, adin kushjejë ti, Ti në kushjeti, e s'pë edin vlerën kushjeti. Po e lenë namazin, e zani pëtë thvetë, hajjale salat, hajjale felat, ti në diqonin qesh, ti mend të parja. Ti vetë që atyja për po vjenë myshteria. Po namazin që Allahu, aj që ta qonë myshterinë prej mbishtatin qilë, aj që ta qonë myshterinë për gjumonë, aj që ta qonë rizkunë prej mbishtatin qilë, Ai që të qonë shihun prej mbishtatin qil, ai që të ka dhonë jet prej mbishtatin qil, ai që të ka dhonë e vlat prej mbishtatin qil, ai që ka me të vdek të ju dhe me kret e vlat dhe ka me të ashtu kret pasunin prej mbishtatin qil, smeriton të adhorohet prej teje? Allah unë kuran për në thëtë, Ja, e juhe lëdhine amenu, o ju besim të hashtë, Ya ja, ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli itha daakukum lima yuhikum O ju besentar, përgjigj një ftesës së Allahut dhe të dërguarit të tij kur t'u thret aty ku ju gjalldron, aty ku ju gjalldron. Në apo do me qen gjalld, ju të vdekti. Gjalld, çka do të gjalld. Sai kujdesshëm për këtë fjalë të Allahut. Sai e kujdesshëm për kët vatan që po e shkelish. Sai e kujdesshëm për kët popull që je pjesë e këtij popullit. Sai e kujdesshëm për kët për çështë të madhe dhe çeverisje të njeriu që kanë fytyr tokës. Ryskin e kuj po e hash. Tokën e kuj po e shkelish. Prej dillit kuj po ndrohesh. Prej ujit kuj po pish. Oda prap sa dorënt i Allahut. Allahu të ndihmoft ty me gruën të ndë, e të ndihmoft me e vlatë të u, e t'ju të zovë të gjithja, Rabbele Alemin. Kjo ishte kretë gajlja e Muhammed Mustafa s.a.s. edhe gajlja e gjithë pejgamberve të Allahu të gjallat. Përëndaj, o oh, vlazën, o oh, musliman, kjo është një përgjërsi që e kemi Në ka thonë për i gamberi Muhammed Sallallahu aleyhi vësallem Kullu kumë rain Vë kullu kumë mes ullun anë raijeti Gjdo njani prej juve Jini si kur bariu për tufën e vet Bariu për tufën e vet A ban bariu të me i hub në dëdoni dele A ban A din që ty të ka hupe vladi A për din që ty të ka hupe vladi Të ka humbure vladi ka ka dalashit rrugën e vladi. E vladi të musliman ka ka për rrugën e alkoholit, apo të kërvniis, apo të hajniis, korupcionit, apo të drogës, apo të vrasjes, vla vrasjes, që të gjitha vallahi këto dukuri negative në shëqrinë që tonë që janë Wallahi në perëndim kanë vur rregull, rregull jo me ligj të Allahut, me ligj të vetin. Edhe nuk bëhen, nuk shkilen ligjet vetë që i kanë vënë. Po nëse ligjin e Allahut, se ligji na është ka rrem, ai çe vën ligjin nuk më sheha praktikoj ajo në jetë. Kurse Allahu çe na ka vur ligjin, atë sheha po e praktikojmë. Nikom tregu edhe vitin e kaluar kur kam ardhur Zërzëvatët rrugës shiten pashitës. Pashitës, nuk o shitsi atë. E matisht vetë, e qëtisht paret atë vetë. Së këqyri shë në gjithë thënë shmejt, a një më në shëgurë, së në kënë tafshinjë. Këtu vjenë gjami ndështa, në dështa, me keqardje për thamë, Para di ditë e në gjëma një djalitëria të pumat e shtrejta e këshin marrë. Po kohënë, e mi kanë marrë pumat, në shka të bëjë, dhe asha, a pivesh ish kundrat e mija. A i ku mivesh të mija, kundrat e babës Loka, a i s'piveshën? Pas eurës, a i s'pidot pas eurës, s'pidot 150 eurës? Subhanallah, po thëmë, pëse kështu unë? Këtë është përëse për më artë këne përëm të regojnë atë në gjemi shqiptarët përëm të regojnë që përërgabime kanë bëhë dhe që që kanë dënua. Përëm dhe në supermarkete një në topi dëhon qështo, atë në market mërandon dëhon ndalu më më përëm. Këtu të në market i ushqimit atë këtë hajë buka shqitët atë dëhon përëm rënë. Ska ligjë të salamadikë kësovë. duhan kërstru te aty lek po bën Haitimi duhanit pse humi artikuj ve ushqimor bykisholl mish turçe sa punë madhe edhe atje në market të Skopjet duhan tak tak tak e pi vangriha edhe ditërherë se kam edhe pak sun pesose i vash siklet edhe pak edhe e gjujta që shtunë, të çshton tasha 2 3 hapa po hin market kur klop ndoli përpara një herë ku e pahta kum dup track Policia je. Na në shkau, bo, dhe që të në që gjujtë, që të ku e pat, pat vendin, ku e pat vendin që e filteri. A uzvajsin? Këtë në auzvajs, po? A uzvajs. To jo se kam manik një. Kënjë. Të dhe të frang nga deninë. A, më më më më ndohë ndjathën shmajtë e banë e zbanë e një këni. Në thasimë është të japishtë, i japishtë i lidhëm atje. I japishtë i lidhëm atje. Tha shapishë më të do në rrugëve, vallaj kur tha më. A i qetri e kallë zënë rastin tjetër, pëse o pështu në tokë. Pëse me pështu në tokë, ja kipua rrugët tonë, a ketë gelbasë, ka të shkësh, klapë, kluhë. Aj kërë e ka denue 100 dinar, ky, i ka 50 dinar, s'ka pas kusur mi dhe onë ati që i ka denue. Ka thënë ma, ma kusurin, për, që edhe njerë për për shtu i 2,50 shë. A pjo keshët, po. Alla dhe mu po keshët. E që keshëja jem e valaj keshët, keqe jem të po. Po në alët shqiptarja ti ka mush duqat cigareve, Porica ti per pred di contai pe pre, per bojni puna, di tesh beja e po boni punka per maraton prim randa da pe... ciumo si ha tesu in de cui peskundan ati popolare pe pe m cigare, per boni pun pikeri. Kur po shkon pi ati hit e ka boni kallavalla e ka ti cigare n ruka. Ya rab, peigamberi yuta le yami, che salavat mir. Allahu sallallahu alaihi si wasallam. Kasaun wa imatatul adha anit tariqi sadaka. Me hek për rrugës një sentë keqë, është së dakë, me hekë. Ju përkësha pyjtë, me qitë një ventë një sentë është ka është... Ha? <gjit> <gjit> zëqatë. <gjit> me hekë së dakë, me qitë zëqatë. Pra, dje, prej këtu hitë mas drekesë përshkëj të shpijë, mas jemi afru ota shjuve ju duhen këto gjona, E hajtë ka më shkua qëtu ka autolarja pritova se shumë makine, shumë kërë, tymë, centra, mështhithje erin e tymit, e të bëjnë këtu të shkolla minë durakë, këtu anë, kur pashë anë, këshin regulluë pak parkin qëtu, këshin bëjnë copë qëtë, sa për mja uqitë votët dhe kushë, këshin bëjnë copë park qëtë. Kur dhe të nërreqin këtë qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Faqëja zezë, faqëja zezë, largë jam i prej qytetrimit njërëzorë, largë jam i nga. Dolë a nina, ja dhe fëmi, i këshin mjallë do blina. Ja këshin njësë atyune, ka një trakantë, që ja këshin humë atyune blinave, pi shkundë që në ata fëmi, po thëmë Subhanallah, këtu pi japin zërë me shkullë. A të jenë përëndim pi jipëshin zërë që shme e mjallë. Qëfar dalinë, po thëmë Subhanallah? Ju bërti ta une Mosni mbërtita seriozisht. Po bie të poshtë. Kur rosh aty rraf lumit, çtu kërshi xhamin sa zis. Në shtat vendet që janë këna ato filanet e mjellme, janë shtat vendet drunjve, tet shtatë të shkulme. Të shkëqyrën kur të kalon. Në fund aty në shaptin e nxjerrëm. Ti kultë hoj never kush është pyaty në dënjën koft, inshallah këtu ndëmijton ska, po kallzoni aty në Të është që kanë muë këtë rrugën e repi, këtu i të policia e deri në fundë pazarit, atë një që parë shakë të atë mirë ka. Po vëllahi, në dzirë një kretë, ka një nënën. A e të se së për mirët, a për shkonë pasullinë këso. A për shqitet për pasull, a për shqitet për grësh. Jara, qëta për thamë kështën veqë, për thamë me keqardje, Allahi në bënë fë tërbije. Allah i edukovë të këtë pofësë, Allah i edukovë të jaropi. Tash jemi ardhë për e kohësë e bajramit, ndukët në qëta, ka hi poha, 57, të më thonë në një minutë dy e kemi. Allah i në abonfë tërbije, mësoni e vlatë të juj, edukoni e vlatë të juj, kretë që pa ndëgjoni këtu në këtë gjamië, Mësoni e vratë të jujë, mësoni, atë në shkolla, e në këtu, e në hojëllarë që spimë duhanë, e mësusnat që spimë duhanë, e ju të kuvendit kommunal që ini këtu që pëjusho që spini duhanë, të asambles kommunale që spini duhanë, kam shku një dit me këshira ka kalaballëk për Ramazani, të mëlletën njëftimi në resë, hala, lëtën njëftimi në vjetë rëkamë, Kërëhëm jësë këtu, përësaj rrëthët politiës, dherë imë rëndë një këllitës, filterët cigareve, kuqës zëti madhë kërë kërësëf shëhinë. Ya Rab, kërët dëllë temeli, kërët mundën pëunët, vëcë Allah i nëvë zoftë. Amon, Ya Rabi, Amon, Ya Rabi. Allahumë ansurëna, Allahumë ahfadhëna, Allahumë alimëna, wa anfa'na bimë alimëtëna, Ya Rabbel aliminë, Allah i nëvë zoftë neve. Allah i nga ju të zëftë pridët tonë, Allah i nga ju të zëftë evlatë tonë, Allah i nga ju të zëftë gjithë populatën tonë, kësovare, akullu kauli hadha, vë astagfirullah, alikum, të është dëtë qëmi me falë namazin e bajramit, është dyre qatë njetin e kini, për shka kini ardhë, për shka kini ardhë, më falë, të mamë njeti që ka që zemë, rëka bo njetë pish-pish, për që e heret sëtë me falë nam A dhëtë falë në mësë Ramazanit? A e bombollë? Vë Allahi ata që e dhëtë falë në Ramazan e nuk falë në mësë Ramazanit le të dhinë që mundohën me ibon të rëhtëti Allahum Jallë Jallë Allahi nëllë zoftë i Arabi dherin në vdekje me bon ibadet Allahum Jallë Jallë me shërbju e popëlin ton insha Allahu ta'ala edhe me qanëtë drejtë në rrugë të Allahum Jallë Jallë Jallë do abumi ghati për namaz assalamu alaykum wa rahmatullah